Гончірку якою Щожі смердячі кути витирають Від одного до другого моря женуть То данців, То є декун, То знов якісь бандери Та що я там То тут чортів на голову вашу Сидре Повернувся враз до свого Сауна А ти чого так похлопився, не боже? Маєш за ударкою скучати так краще отут, — Я показав рукою на саму середу ріці. — Вісім сажень з чоприної пермежі. За твердиною на північ турецький городок мов з землі берез. Трункий мінаретів вгору стріляли. — Це їх мечеті там долом, а з мінератів мої дзими галайкують молитву. І як у нас дзвонили дзвіниці. — Щось бучим Щось те. — Гарні мінарети, — хвилив Сидір, — струнки, як мілі тополі. Як тополі у місячному сяїві, правда. Але я на них і дивитися не люблю. Не дивись, що на такі бутім пана Бога в ока шпигнути хочуть. Цар на них людей посадив би, як на кілля. Не нагадуй царя, — обрушив цим ручку. — Май його так її, — показав на горло. — Кажу вам, турки не хрестують. А й вони не такі варвари, як той антихрист. За правил берега ріки прибили. вздовж берега голова при голові. Такого народу не як до меду мухи. Глоте, що перетиснути сьогодні. Десять десятих мух творилися з собою вавілонське веже. Гадають, що в москалі з ведмедями прийшли сердесям ручку. Людей не бачили, чи що? Турецьке військо двома шпалірами стояло. Поміж ними король згічний, їдалися розкірної карети з сіли. До карет повсідали також шведські вищі офіцери і деякі з козацьких старшин. Поїхали на замок. Мручко, як сказав, так і не поїхав. Пільнував, щоб обузь переправився через ріку, а це гідь поза полудної витягнулися. «Турки не крадучі люди, але тут і наші народи, не сиї його знаєті». «Бережись», – доповідали смільчаки. «А що ти знав, що бережись, бо береженого і Бог береже?» – відрубав Мручко. «Але ти, синеньку, замість договорювати, краще взяв би якусь скриньку або хоч би і гарматку на плечі та переніс на берег. Ось тоді-то я й похвалив би тебе, мудре Гелику». А то ви до приговорів скорі, а до роботи не дуже поспішаєте. На старих гудете, а самі лише очима за жінотою підійте Ласохлости, люблю я таких ес, як люблю Довга валка возів на сину кусувалися крутими вуличками турецького міста Народів, як літом муслів Мабуть, не було в бандерах людини, щоб трималася на ногах і не вийшла подивитися на заморських шведів і на козацьких гауріях, що стільки гарячого сала залили за шкуру побожним сповідникам пророка. Три діти, чоловіки і жіноках, забуваючи сором і добрий звичай, тиснулися, знімалися навшпинки, одні другим прямо на голови лізли, щоб тільки заспокоїти свою цікавість і побачити славного північного войовника та строго українського гетьмана, про якого ходили найдивніші легенди. Не тільки дервіші в жовтих широкополих халатах і червоних, як маки в житі, Федах, але й поважні сивобороді хаджі, що в далеку меку ходили, і чолами всякого дива бачили в світі, стояли тепер на східцях під дверима домівок і не соромилися разом з простим народом гавнувати. Навіть учені софти, що з мечетів і мовчаливих пеків не вилазили. Так і ті стояли тепер на східці з-під дверима домівок і цікаво приглядалися людям, що їдять до муз і п'ють раківу. Буцінто таких і в бендерах нема. Примітки Таке – монастир, до муз – свиня, Ракія горілка Бандери, що малий бавилон Якого там народу не побачиш І вірних, і гаурів всяких Досить кинути окон довкола Жовті, зелені, червоні і білі халати Турбани, шалми і тахе хабардинки і гостроверхі шапки Ферезі, маграми і зайлотені овечі тулуби з цілого світу тут людей, позганяв до купи. Примітка. Тахе. Літні легкі шапки. Гамер такий, що аж вуха болять. Десятьма милами вирішцясь тобі, а як подумати, що татарин кримський свого земляка з бендер не розуміє, а царгородський турок не розуміє молдавського брата, так тих язиків буде чорозна скільки. Греки, індівці, Жиди вайкають, цигани вівкають по-невідомому. Тих, хоч небагато, так один за десятьох наскучить. Чорні, жалісні, як душогуби. Такі білі зуби шкірять, мов живцем тебе з'їсти хочуть. А циганки аж до узів пруться, та за руки хапають, щоб ворожити. Всякі умовно беруться балакати, ні одного добре не знають. Я тобі доню казати, правду казати, найправдинішу. Цяганчати, як чорти нята, чорновиди і тостопузи, пузе, лізе понем прямо під копита. Одігнатися, гу... а все кричать, мало руки собі не пороздирають. Дай, пан, дай, пан. А більше, мабуть, нічого по-людському і не знають. Поважні туркені, які лише крізь маленькі загратовані якунці на вулицю поглядають. Закутані зілі граби Та легенькі фереджи Так що лиш чорні полки, А сумовиті очі, мов, зорі З захмар виді Хто її там знає, яка А очі гарні, ніби ключуть до себе Ходи Дівчатка в халатиках різноцвітних Головка в кісках А в кіскі амулетиків по начіплювання А в деяких фензики золотенькі Роздявляють Мальовані губи і підносять На чорнені брови Вдруге такого не побачив. У деякої ще й кухню у руках, бо мати до фонтану, а може, і до Дністра погоду післали. А вона тут уже в один дві або три торчить її, видивлює чорні з збугликі очі. Боїться, що того кухля.